mu tööst väike gruppides ja jüngerdamise kontekstis. My accent, uh, nagu te mu aktsendist aru saate, siis ma ei ole tegelikult ameeriklane. Ma olen teelt Inglismaalt, um, üldse pärit Yorkshireis. ja Ameerika on minu jaoks põld. Um, kind of minu instinktid pigem on, on seotud Euroopaga um, ja ma pigem as, toon Euroopaliku uh, mõttelaadi Ameerikast. Uh, um, Aga nagu Taavet mainis, um, are, uh, founders, uh, of, me oleme rajanud Of, uh, of the work, the we, a liikumise. Me oleme ehk me tahame paljundada pühavaimu töödes selle mõju spent, um, palju meie elu um, of of leaders um, from uh, organizations to, uh, to uh, established paljud nagu juhid erinevatest kirikutest ja kirikute koguduste rajajad, aga mida me püüame neile tuua on tarkus, tarkus, mis puudutab jüngärdamist või jüngrite tegemist, Ja mida me nimetame ka missionaalseks jüngardamiseks, mis tähendab siis jüngreid, kes on pühavaimuga täidetud, Jeesuse järgijad ja kes elavad keset oma igapäeva elu. Me oleme täiesti veendunud, et see on, et jüngrite tegemine on koguduse jaoks ülioluline osa, et see kasvaks. Mitte meie tehnikate tõttu, aga see tõttu, et Jeesus tootas, et Tema ise ehitab oma kogudust. Um, nii et Ta teeb seda meie um, kaudu ja läbi pühavaimu um, väe. Üks asi, mida me julgustame um, inimesi tegema, on, means, on nagu on koondab panema Jesus kokku erinevaid väikegruppe. Jeesusel endal oli teist Jüngrit ja isegi, et olid suured rahvaulgad, aga need 12 oli, kes olid temale väga ligi ja keda ta läkites välja. Ja tal... Ja veel enam selle 12. seas oli 13, et Peetrus ja Johannes seal. Nii et kui ma räägin täna väikegruppidest, siis ma pigem mõtlen mõlemad sorti väikegruppidele, aga ma püüan seda väljendada nii lihtsalt kui võimalik, et kolmesed väikegruppid, kes saavad nagu saada um, then, then rohkem osa nagu jüngärdamise um, kõigeist asjadest kui näiteks 2-12 inimestgruppis. Räägides lootuses... Et olla tagasi Eestis, siis teelt ma arvan, et see pole enam lootus. Asse on planeeritud selle aasta augustiks. Nii et kui mingi asi tundub teile nagu väga põnevana, siis ma saan võib-olla seda arendada suvel, kui ma tulen võrreldes selle lühikese ajaga praegu. Aga mida ma tahan täna teha? Ma võtta ette välja, mida Paulus kasutab. Teise Korintuse kirja lõpus, kui ta räägib osaduses, pühavaimu osaduses. Ma arvan, üks väljakutseid, mis meil on juhtidena, on aru saada, et pühavaimu väes elamine ei ole vaid mingi isiklik või individuaalne asi või lähenemine. Me ei kaldume arvama nii, kui me mõtleme vaimuga täidetud elule, siis me pigem mõtleme, et fookus on nagu isiklikul, nagu sellena, kuidas mina olen täidetud vaimuga. Aga piiblis... Inimesed ei olnud täidetud vaimuga ainult nagu isiklikult asandil, vaid pühavainsa sai valatud välja inimeste ja kogukondade üle. Nii et teatud mõttes oleks isegi parem, kui me räägiks vaimuga täidetud kogukonnas Ei, ja mitte ainult vaimuga täidetud jüngritest. Rääkides osadusest pühavaimuga, kui Paulus ütles, pühavaimu osadus olgu teiega, siis vaimuga täidetud elu, mida me iga üks igatseme ja mida me tahame, et ka teised elaks, see on miski, mis võtab kuju, miski, millesse me kasvame läbi vaimuga täidetud osaduse, läbi vaimuga täidetud kogukonna. Ehk siis me kasvame vaimu elus jagades osadust üksteisega kui veelki enam Piibli sõnades. Meil on osadus poja ja isa isaga. Kui me jaga oleme osaduses üksteisega, Ja mida lähemale me jõuame üksteisele osaduses üksteisega ja jagame oma elusid, seda rohkem me näeme, kuidas pühavain saab välja välatud iga ühe meie üle. Ma tahaks jagada osadusest. E... Ja kuidas iganes siis kas kolmestes või neljades gruppides, aga osadus on ime. Esiteks pühavaimu osadus ei ole mingi tehnika, seda ei saa taandada mingiks programmiks. See on ime. See on ime, mis tuleb esile, kui pühavaim toob inimesed kokku sügavasse osadusse, kui pühavaim toob kolm kokku. See on karismaatiline reaalsus, kristliku osaduse reaalsus. Muidu meil võiks olla üks kõik milliseid kogunemisi ja koosolekuid, aga need pole tegelik osadus. Sellises võtmes nagu Paulus silmast peab. Ja üks asi, mida ma veel tahan rääkida pühavaimu poolt kokku kutsutud osadusest, et see samal ajal nagu ka pühavain saadab selle jälle laiali. Ehk vaimuga täidetud elu on miski, mida me kogume kogukonnas ja nii oma igapäeva elus igapäevailus. Pühavaim toob meid kokku ja samas saadab meid nagu laiali oma igapäeva ellu. Ehk siis väike gruppide kaudu me saame õppida, kuidas arendada seda osadust. Mul ei ole palju aega täna, et rääkida selles, aga see Kui ma tahaks lühidalt puudutada nelja prinsiipi, mis puudutab pühavaimu osadus, mis aitab veel äh, nagu omada vaimuga täidetud elu ja elada jüngrina Jeesusele. Me peaks teadlikult otsima pühavaimu täius. Ja ma tahaks öelda, mi mi mida me juhtidena peame tegema, et me peaks jagama nukest väga kõnekat visiooni mida vaimuga täidetud elu endas kujutab. Kui me mõtleme vaimuga täidetud elule, siis millise inimese peale me mõtleme? Kuidas see praktikas välja näeb? Et kuidas me seda ise kogeme ja kuidas seda jagame teistega, et kutsuda ka neid kaasa sellesse? Üks viis, I could seal on that. palju erinevaid From viise, kuidas seda teha, aga üks viis on võtta näiteks um, kolm piibli kohta, to, mida. To think about the small mis panevad mõtlema näiteks väike gruppide peale ja siis sidudas see pühavaimu täiusega meie elus. Üks esimesi kohti, millest ka John Wesley, tema lemmik kirjas saim on Hebrea 10, kus on öeldud, ärgem jätke maha oma koguduse koos käimisine, mõnel on kombeks mida heebrea autor mõtleb, et ärge jätke maha seda kokkutulekud. See ei tähendanud mingid suuri massi kogunemisi. Tolle ajal kogudused kogunesi kodudes väike gruppidena. Ehk tulgem kokku, ärgem lakakem kokku tulemast. Aga see tekst algab selle sõnaga või üleskutsega. Hoidke Jumala ligi. Nii et kui me tuleme kokku, siis me peamine ootus ei peaks olema, et me kogeme seal mingid toredat olemist ja sõprust või aruandluseandmist või mingeid muid asju. Vaid meie mõte on tulla Jumala ligi ja kes on tõutanud olla oma rahva keskel oma vaimu läbi, Kui me kokku tuleme. Ja siin on üks üleskutse hoida Jumala ligi. Me teame, et püha vaim toob meile selle läheduse Jumalaga. See tungib läbi igas kui templistruktuurides. Jeesus ise oli see, kes silutas nagu teed püha kõige pühamasse paika, et kohtuda Jumalaga. Kujuta ette kui väike gruppi. See on otse kui ühes koos siseneda püha, kõige pühamasse paika, kus Jumal ise elab. We know that, um, Me teame the seda, sest um, Paul nagu Paulus uh, ütleb, uh, our, uh, the, Üks peamisi pühavaimu rolle on see, et me ühes koos süüaks appa isa. Pühavaim tõmbab meid samasse suhtesse isaga nagu Jeesusel oli. See on sellismärt. Me tuleme kokku raskuste ja ja mille iganes keske. Kiri on kirjutatud rahvale, kes oli keset tagakeussu, kutsuma rahast üles järgima Jeesust üks kõik, mis, kui me südame ühjavad Jumala poole, keda me tunneme. Oike jumalalikin lähedus Jumalaga tähendab meie vaimuliku elu. Ja see kuulub ka väike gruppi juurde. Teine teotus, mida me leiame, Matteuse 18.20, kus Jeesus ütles, kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Jeesus ei väga meeldisid rahva ulgas, aga isegi ta ütle, andis mõista, et kui ka kaks-kolm inimest tuleks kohas, siis ma kohal ma ilmuks ikkagi välja. Is being about the small Jeesus on väga teadlik väikeste kogukondade suhtes. Ta ütleb, kui te tulete kokku, kas või kahe või kolme kaupa väike gruppidena, kus te jagate oma elu, siis te leiate mu ligiolu enda keskel. Ja peamine roll, pühavaimu peamine roll. Kogu püha kolmantsuses on juhtida meid Jeesuse enda juurde, äratada meid tema ligiolu osas ja see liita meid kokku ühte temaga. Seega see tõutus tulla kokku, kus kaks ja kolm on ühes koos, siis see toob läheduse Jumalaga, aga me saame seda tänu Jeesusele kui pühavaim tõmbab meid tema ligi ja laseb meil kogeda tema tõelist ligiolu enda keskel, kui me tuleme kokku. Ja kolmandaks, pühavaimu and, mõtleme sinna ülemise toa peale. Jeesus oli lahkunud ja seal oli see väike punti üngreid seal ülemises toas, kui Jeesus ilmus neile behind olid seal sel suletudust tänu hirmule because tänu hirmule juutide ja võimude nad cartsid et see mis juhtus jeesuses aga juhtub ka nendega ja hirm mudugi ohno oli osaks toogord nende igapäevaelust ja on ka täna nii et meil on kiusatus oides suletud ustte taha ja tundan turvaliselt aga siis tuli üles tõusnud Jeesus ja ütles neile, hingas nende üle püha vaimu. Kui meie kogunevad ime nimel, siis Jeesus tuleb, et hingata oma vaimu meie üle. Milleks? Selleks, et ajada välja kogu hirm, et teha meid vabaks, et avada uksed, et avada meie enda tekitatud hauad. Nõn, Jeesus ütles, nõnda nagu Isa on saatnud mind, mina saadan teid. Siin on üks pilt vaimuga täidetud elust. See tähendab lähedust Jumalaga. Ük meie vaim meie sees, mis süüa papa Isa. See tähendab elada tõeliselt Jeesuse ligiolus. Ja olla Tema ligiolus ja võtta Tema vastu Tema hingus, mis ajab välja kogu hirmu ja mis läkitab meid välja misioonile kustemaga. See kõik on osa jüngerdamisest. See on mõeldud, et me elaks seda välja oma igapäeva elus ja samas miski, milles me kasvame, kui me tuleme kokku. Nii et Jumal kogub meid kokku, ehitab meid üles, vormib ja kujundab ja saadab meid siis välja, et elada Jeesust välja oma igapäeva elus. Nüüd kuidas te kirjeldaks oma rahvale, mis vaimulik elu on? Ja milline on teie kogemus pühavaimuga? Kui inimesed on näljased selle järele, siis küsimus on, mida Peetrus, mida meie peame tegema, et sa... Ah, nagu nelipühipäeval päeval inimesed küsisid Peetruselt, mida me peame tegema, et saada päästetud. Ja nii Peetrus kui Wesley, kui teised ütlesid, tulge kokku, palvetage, otsige pühavaimu. Ja siis... Te saate ka sellest osa. Te saate seda, mida te võtsite. Nii et me tuleme kokku väike gruppides. Ja me naudime Jeesuse ligioluma igapäeva elus, aga ka aitame... Aitame üksteisel tulla toime um, I mean nagu is, vaimuliku, me teame mõlemad kõik, vision, et, et küsimus pole ainult visioonis, mis juhib meid, aga pühavaim on see, kes juhib meid. Me kuidagi väga kergesti kuivame kokku või tunneme et tühjana ja saame nagu tähelepanu saab häiritud. Ja me kuidagi oleme nagu läbi lõigatud nii lihtsasti jumala ligiolus. Nii et me nii tihti sattume nagu kõrbe olukorda. siin konverentsil olete võibolla praegu kõrbe ja kui ei, siis te olete janused. Sest me alati oleme nii juhtimises. Küsimus on, kas me oleme piisad sellises kohas, kus otsida pühavaimu täiust. Me sageli põleme kiiremini läbi kui me inimesed, kui me ei rakenda pühavaimuga osadus. Kes on sinu, Peetrus, Jaakobus ja Johannes, kellega sina teadlikult kokku saad, et olla ühe üks vaimus? See on väga konkreetne praktika, mida me julgustame meie inimesi tegema. Kes on need inimesed, kes panevad käed su peale? See on otses mõttes, panevad käed su peale ja palvetavad, et pühavaimu ainit tuleks esile ja te üjate koos, apaisa Kes on need inimesed, kes panevad käessu peale ja palvetavad, et sa võiks kogeda tõelis Jeesuse Kristuse ligioolu, kes on võitnud ära kõik, kes paneb käessu peale ja palvetab tema pühavaimu hingus sinu elu ja olukordade üle. Kes ta teeb, kes ta teeb sinu heaks? Ja kuidas me siis julgustame inimesi tegema neid asju üks teise heaks? Veel, nii et otsides pühavaimu täjust esimene prinsiip, aga teine on omades pühavaimu tunnistust. But Simon's gonna be talking a lot ma usun, et eelmine kõnele räägib ka palju sellest, nii ma ei pea väga detailidesse minema, asjaduses, mida te teate. Aga ma tahaks üelda, et meid on loodud elama teadlikus osaduses Jeesusega, üles tõusnud ja kohal oleva Jeesusega. Um, we Ma ei ütle, et meid on ainult loodud elama suhtes, we suhtes Jeesusega, aga meid on e loodud elama teadlikus suhtes Jesus. Jeesusega, et me teame läbi kogemuse, et me kogeme läbi kogemus seda ligiolu, et me läbi kogemuse kuuleme Tema häält, uh, et me oleme pidevalt teadlikud või teadlikult pidevalt suhtleme temaga ja elame temaga. Kõigis, igas oma eluolukorras, igal sammul, Jeesus tõutas olla koos meiega, mitte vaid siis, kui me kokku tuleme. Aga kui ta saatis oma esimesed jüngrid välja, ta ütles, ma olen alati koos teiega. Ta ei ütle isegi, et ma olen. Ta ei ütlenud, et ma saan olema, vaid ütles, ma olen. See pole tõutus, et Oo, kui te lähete ja tunnete end üksildasena asjane, mu poole ja ma tulen te juurde. Ta ütles, ei, ma olen. Ta läks koos nendega ja ta on koos meiega. Küsimus on, kas me teame seda? Kas me kogeme seda? Kas me kogeme tema kohalolu? Ehk las mõelda seda teisiti. Meid on kutsutud elama teadlikult koos Jeesusega nõnda, nagu Jeesus elas teadlikult oma isaga. Hetk hetke järel, igapäev, tundes oma Jumala häält ja ligiolu ja juhtimist. Ja see on, mida ma mõtlen vaimutunnistuse all, et meie üha vaim tõmbab meid Jeesuse ligi ja avab meie silmad nägema teda. Ta avab meie kõrvad kuulma teda. Ja iga muu nagu vaimulik tunnetus, mida ka Piibel räägib, need kaks on võib-olla. Väga oluline, mida võib olla, aga need on kõige olulisemad, aga kas sa ka tunned Jeesuse lõhna, nii öelda, tunned sa tema, kui elu nii öelda haiseb, kui elu on mäda, kas sa siis tunned Jeesuse magusa ligiolul, ligiolul magusat lõhna, kas sa maitsed ja koged, et ta on hea? Kui me seisame silmitsi igasugu raskustega ja me oleme kõikvõimalikes vajadustes, kas me maitseme Tema varustust? Kas see on magus meile? Kas me kogeme Tema südant? When, when, when your heart you because, Kui su süda mõistab sind hukka, see on see, kuidas saatan tegutseb. Kui the, sa mõistad ennast hukka, you. You siis kas ka Jeesus jagab oma südant sinuga? You, kas sa tunne, kuidas see süda lööb sinu elu kohal? Out, Abba, süda, mis Abba, ja sinu süda, mis süüab abaisa, he, Teades, et sa oled Jumala armastatud laps ja sa tunnetas südant. Meil on antud need vaimulikud tunded. Meid on kutsutud elama välja taevast maa peal, hingama välja pühavaimus siin igapäev. See, kus me with Jesus, you do omadega Jeesusega. kuigi Jeesus istub isa paremal käes, see ei tähenda, et ta istus maha ja ongi kõik biibelik keel, mis ütleb, et ta oma väe ja positsiooni, just väga We're just a thin, with this a thin veil away Me oleme vaid kõigest, vaatamata oma raskustel vastedele, me oleme kui väga õhukese eeskardina taga eemal Jeesusest, aga tema kõrvaldas selle eesriide, et me võiks olla kõige pühamast paigas. Pühavaim kõrvaldab selle eesriide, et me võiks elada teadlikus suhtes Jeesusega iga päev ja hetk. Kui me kogeme ta ligiolu, kuuleme ta häält, tunneme ta südant, maitsime tema headust ja tunneme tema lõhna, See on tõelise jüngerluse saladus. Me juhtidene arvame, et kui me teeme jüngreid, jah, Jeesus ütles, õpetage neid pidama kõike, mida mina ja olen teid käskinud. Aga mida ta ei mõtles sellega, see ei ole, et õpeta mingit käsumeelset reeglite pidamist. Jüngerdamist peetakse kui nagu mingiks sõnakuulelikus, et inimesed teeks mingi nimekirja järgi, teaksid, milline on moraal koodeks ja elaks selle järgi. Ma arvan, mida Jeesus ütleb, õpetage neid pidama kuuletumine või millegi nagu sõnakuulelik olemine, et see on seotud tema hääle kuulmisega. Ehk õpetage iga uut inimest ja põllukonda asju, mida tema õpetas oma esimestele jüngritele, nii et meie roll on tuua inimesi sinna kohta, et ne, nemad võiks tunda Jeesust, et nende silmad ja kõrvad avaneks pühavaimu läbi, tema elavale ligiolule oma elus. Üks viis, kuidas me arendame seda teadlikust, on läbi kokku tulemise, läbi osaduse, kus me jagame oma lugusid, kus me pidevalt oleme koos, paneme käsi iksteise peale, palvetame üksteiseid kus me igatseme sügavus suhte järele, kus me saame paluda, et me silmad avaneksid ja kõrvad avaneksid, et me oleks kärkvel äratatud. See on mida tähendab ärkamine, et, et me oleks äratatud ühele täiesti uuele maailmale. Ja ütles, Jeesus elas Jumalat täis maailmas ja meid on kutsutud. Saama osa ka selles. Aga me seisame ka silmitsi väljakutsetega. Ja me ei saa seda teha üksi. Üks väljakutse või raskus on see, on praktiline ateism. Praktiline ateism. Ateis ateism. Ei tähenda mitte uskumist Jumalasse, ateist ei ole lihtsalt keegi, kes ei usu Jumalasse, ateist on keegi, kes elab otse kui Jumalat poleks või kes elab viisil, kas Jumal on olemas või seal nagu pole vahet tema eluviisis. Ja see on paras väljakutse meile kui kristlastele igapäevas jätkes. Meil on väljakutse ja kiusatus elada otse, kui Jeesus poleks meie ligi. Kui sa, sa küsid mu käest, jah, ma ütlen, et Jeesus on mu ligi, aga kas ma ka elan selliselt? Et ma tõessi, või kas osa, suur osa mu elust pigem peegeldab, peegeldab seda, et ma lähen läbi eluotse, kui Jeesust poleks ligi, Me vajame teisi, et vaimu osaduses näha selgelt Jeesuse ligiolu igastama eluaspektis. Paljud asjad, mida meie väike gruppid teevad, nad jagavad lugusid ja tunnistusi. Kui me tuleme kokku, me küsisime, küsime, kus sa oled näinud Jeesust selle viimaste nädala jooksul. Ja, ja inimestele on väga raske vastata, eriti alguses, sest nad pole arjunud sellega. Mõeldes, et see on see elu, mida nad on kutsutud elama. Aga ajapiku, kui sa kogu aega ka küsid seda, kus sa nägid Jeesus või milles sa nägid Jeesus, siis nad ütlevad, ja ta oli selles kes kaasas, kui ma kuulsin seda halba uudust. Oota, jaa, ja, ta oli seal, kui mu laps sündis. Jaa, ta oli seal, kui keegi... Kui kedagi taga, oh, yes, kui keegi mind nagu kiusas, stories, nii et need lood, mida me jagame üksteisega, kus me oleme näinud Jeesust oma elust tulemas esile, see on otse vaadata oma elu peale, hoides silmad lahti, isegi kui me, isegi kui me ei näe, aga me vähemalt kogeme või tunneme tema pidevat ligiolu. Ja mida rohkem me seda rakendame ühises osaduses, seda rohkem pühavaima avab mees silmad, kuidas Jeesus on kaasas megapäeva illus, ja seda rohkem me tahame elada seda välja. Nii et pühavaimut tunnistus, pühavaimu tajus. Ja pühavaimu andide kasutamine. Ma tahaks tuua siin esile ühe klassikalise näite, mida ünderlus tähendab. Klassikaline mõtteviis ünderluses on see, et sa muutud üha enam Eesuse sarnaseks. But Some, Aga vahel ma arvan, et meil on liiga kitsas arusa, mõeldes, et me tahame olla nagu Jeesus, mis see tähendab nice olla, like, olla nagu kena or, inimene. Or, or Olla hea inimene, nende nagu Jeesus oli hea ja nii edasi. Aga sageli me ei mõtle üldse, et olla nagu Jeesus tähendab omada seda sama vaimuga täidetud elu nagu temal oli. Ja see muudab üsna palju. Olla nagu Jeesus tähendab olla vaimuga täidetud inimene, sest Jeesus ise oli vaimuga täidetud. Ta oli sündinud vaimust, ristitud vaimus, ta teenis vaimus. Ta seisis saab tänale vastu kõrbes, tänub pühavaimu väele. Kogu tema teenistus, teemonite välja jäämine, surnud äratamine, aigete tervendamine, ristile minek. See kõik oli tehtud vaimu väes. Piiblus on ise öeldud, et ta tõusis surnust üles pühavaimu väes ja istub isa kõrval. Ja tema valab seda sama vaimuga meie üle. Et meie võiks elada nagu tema. Et meie võiks olla sündida vaimust, olla ristitud vaimus, teenida vaimus, seista silmitsi kiusatustega vaimus, minna läbi elu pühavaimu väes. Ja ka kasvada pühavaimu väes. See on see, mida ta mõtleb ja ütleb. Nii et ta valab välja oma vaimu ja hingab seda sama vaimu. Nii et mõte olla nagu Jeesus. Seda saab mõelda kolmel eri moel. See tähendab elada sügavas kindluses, et vaim on meiega kõik, mida Jumal meie heaks teeb. Kas me teame, et me oleme õiged Jumale ees? Kas me teame, et me oleme saanud osa Tema ja andestusest oma pattudele, Kas me teame, kuni viimse luur üdirakuni igal hetkel ja päeval, et Isa vaatab me peale ja tunneb rõõmu meist, sest me oleme Tema kallid lapsed. Ja kas me teame, et miski ei saa meid lahutada Tema armastusest? Kas me teame seda? Kas meil on see vaimu tunnistus mõse Mitte ainult, et me teame, et Jumal on meie aga, kas see ka kannab vilja meie elus, et me oleks ka selle mõttes Jeesuses arnased, et me kogeme armastust, rõõmu, rahu, pikka meeld, headust, alandlikust, enese kontrolli on need asjad esindatud meelus. Ja see räägi Jeesuse omadustest, Aga läbi pühavaimu väe me kanname ka seda vilja, mida Jeesus kandis. Mitte, et me püüame olla head, vaid see on and, mis voolab meile üle. See on ime, et me võime kogeda neid asju ja avastada neid asju igapäevasel. Pühavaimu annid. Kui me elame välja kõike, mis Jumalal on meie jaoks, siis pühavaimu annid on see, mida pühavaim teeb. See on, kuidas mina mõistan pühavaimu annide. Ma mõistan, et pühavaimu annid tähendab Et vaim võimaldab meil olla Jeesuse kaas tüülised. Kui ma mõtlen kõikidele andidele, olgusseid kõne and, profetlik and või tervendamis and või julgustus and, need andid on, mida Jeesus on annud meile läbi teiste. Ja kui Jeesus kutsub mind tervendama, võibolla ta tahab, et ma paneks käed kellelegi peale. Küsimus ei ole ka minu käes, vaid Jeesus ise kasutab mu käed, või ta kasutab suud, et rääkida. Või ta tahab liigutada mu südant, millega osas aga pühavaimu annid, kõigeis oma rikkuses, puudutad seda, kuidas teha koostööd Jeesusega ja teed nii enda kui teist eludes. Ja see on, mida me saame teha, kui me jagame osadus pühavaimuga. Kus me õpime, kuidas kasutada pühavaimu enda? Kudes me õppime, kuidas me õpime, kuidas Jeesus tegutseb nii tavalistel kui imelistel viistel. Kus on see koht? Alkoguduses ja ka täna need väike grupid, need osadusgruppid on see koht kus me saame varustatud Jeesuse kaastöölistena. Kui me oleme lähedases usaduses üksteisega pidevalt, siis me õpime armastama ja usaldama üksteist. Ja selles kontekstis me võime nii öelda eksperimenteerida, kus me julgeme riskida astuda välja usus, tervenemise annis, profeteerimise annis. See on see, väike gruppid on nii meie see kooliklass või treeningväli. Nii et me tuleme kokku, et otsida pühavaimu ande. Põhe Piibel ütleb, et tehke seda teadlikult. Me peaks igatsema neid ande, siiralt igatsema neid He peaks julgustama ja õhutama üksteist osadusse, küsima üksteiselt, küsima, kas kellelgi on raske kas kellelgi on valus, siis palvetame. Et ka pühavaim tervendaks, kui keegi vajab julgustust, ootame pühavaimu järele, et ta siis laseks rääkida meile julgustuse sõnu. Kuidas on profeteerimisega? Kas keegi vajab profetlikku sõna? Vajab tõde oma ellu? ühte ilmutust, ootame siis jälle pühavaimu järele ja palume, et tema tooks selle sõna, teha seda suures koguduses, suure seas. see võib olla, meil võivad olla ähed kuulsad Jumala sulased, aga ma räägin väikegruppides, kus me õpime armastama üksteist läbi pühavaimu andide. Nii et see on see praktika, mida me püüame nagu rakendada. Eksperimenteerime heas mõttes. Ootame, küsime, palume pühaltvaimult, laseme selle käiku, mida ta ütleb ja õpime, kuidas elada Jeesus aga sellistel moel. Ja viimane prinsiip on pühavaimu impulsid. Õppida, kuidas järgida pühavaimu impulsse. I want to talk about this uh, to as a way of, of drawing together the, the threads of the talk that I've offered so far um, it, in, in order, well, no, let me, let me say one one thing first that that uh, this makes me a good kind of Pentecostal, I think, that the gift of the Spirit, spirit need... the Spirit comes. Üha vaim tuleb, mitte vaid selleks, et meil on igav või et me vajame, vajame väge võime, et me tahame kuidagi põnevamat elu. Me võime igat seda. Pühavaimu ande igasugustel põhjustel. Aga tõelne küsimus on, mitte isegi, kas me tahame kogeda pühavaimu kindlust ja ande ja vilju, vaid tegelik küsimus on, kas me igatseme pühavaimu nii-öelda me meie elude üle. kui sa ütled. In God, the Holy Spirit, sa oled kindlasti, kui sa oled eales nagu lugenud usutunnistus, siis sa ütleb, mina usun kõike seda, mida sa Püha Pühavaim on issand ja ta kutsub meid elama koos Temaga, käima koos Temaga, püsima lainel Temaga. Sest püha vaim on see, kes seob meid Jeesuse külge ja kes kutsub meid käima vaimus. See on tegelikult tõeliselt kutse. Kutse elada vaimus on tegelikult kutse elada Jeesuse ligi, kuulda Tema häelt ja ole sõnakuulelik. Ja see, ei puuduta. see puudutab ka kõige tavalisemaid paiku meie igapäeva elus. Me nimetame seda, me õpime, kuidas tunda ära pühavaimu liikumised või meie vaimus ja siis kuidas hallistuda neile, sest pühavaimu on välja valatud, sai valatud nelipühepäeval välja misjonaalse eesmärgiga. Et liita meid ühte üles tõusnud Jeesusega, kes tahtis, et me jätkaks Tema missiooni, et me oleks Tema kaastöölised oma igapäeva ilus. Seetõttu to me tuleme kokku, et palvetada pühavaimu täiusse pärast, Spirit, et paluda, et our our ta, ta avaks meil silmad ja kõrvad, et paluda pühavaimu vaim anda, et igal hetkel ja... Oma elus me oleme valmis. Me oleme inimesed, keda püha vain saab üles õhutada, tegutsema, courting, kui on fighting. tarvis. Um, so. Nii me näeme pühavaimu täius, sest tema, meid on kutsutud elama tema nii-öelda poolemises, sest ta äratab meid üles nägema ja kuulma Jeesust, aga ka kogema Jeesuses südant, oma kogema murtud südant, kui Jeesuses süda murtud. And, and ja kogeda tema kaastunnet uh, ja olla liigutatud um, selles kaastundes. Me näeme vaimu vilju. Ja kui me näeme pühavaimu või kogeme pühavaimu tunnetuste, I me oleme valmis seljastama. Ma, ma tahaks loota, et te mõistate, millest ma räägin. Um, Neil hetkedel, kus sa oled tunnud pühavaima õhutus, tee seda. Tee seda. Siin on üks jumalik võimalus, mis sa avaneb kasu tavaelus. Mine sinna. Armasta seda inimest, julgusta seda inimest. Jaga nendega häid uudiseid. Toida neid, teenine neid. Nendel hetkedel, kui Püha Vaim liigub, siis inimesed, kes on oma igapäeva elus olnud osaduses temaga. Siis, ja kes elavad missionaalselt elu, küsimus pole küsi, et kas, kas me kogeme pühavaimu liikumist. Küsimus on, kas me oleme sõna kuulelikud, kui me kogeme tema liikumiste impulse. Kas me järgneme sellele juhtimisele või Või me nii-öelda suretame vaimu nendel hetkedel. Üks põhjusi, miks me peame tulema kokku osadusse, pühavaimu osadusse, on see, et jagada elust, lugusid igapäeva eluste kogemustes. Kas me olime kuulekas sellele või mitte, see pole küsimus. Aga rääkida mida me kogesime, kas me tunnetasime ära, et me võiks õppida, kuidas rohkem mine kaasa tema iga igapäev. Ja ka selleks, et inimesed palvetaks meie ja et me oleks ustavad järgima teda ja ei kurvastaks pühavaimu. Elada misionaarset elu koos Jeesusega, see on tegelikult nagu suke poolamine, pühavaimu osadus, seek, kus me otsime, kus me otsime enda südant kus me peegeldame üksteisele, mitte ainult kui me oleme näinud ja kuulnud teda, aga kus me jagame ka asju, millest seda kutsub meid. Kui ma kogen pühavaim õhutus, siis ma ei võtta seda kui midagi, et Jeesus tõukab mind takka tegema, midagi, midagi, mida ma ei taha teha. Vaid ma pigem võtan seda nii, et Jeesus on minu eel ja kutsub mind ühte olukorda, läbimurde olukorda kellegi elus, kus mul on eesõigus olla kaasas ja näha, kuidas Jumala riigi vägi vabastatakse ja taevas avaneb sel hetkel. See võib olla kas või üks julgustav sõna või kellelegi söögi pakkumine. Või äh, tervenemisest palvetamine. mis iganes. To Aga me tuleme kokku et otsida kuus Jeesuses südant ja lõpuks see aitab meil tulla toime välja kutsetega? Uh, mis on tingitud meie kõhklevast meeles. Ma on kõhkleva meelal, ma mõtlen seda. Well, let me cut to the chase. Mida ma mõtlen, nagu kahe meesusel, kui me teame, mida me peame tegema, aga me ei tee seda. Me teame, mida me peame tegema. Me teame, et Jumal on puudutanud meid ja õhutanud meid üles, kutsub meid tegema midagi, aga me hoiame tagasi. Me hoiame tagasi erinevatel põhjustel, hirmututu. Võib-olla tunneme, et me pole piiselt pädevad. Või meil on öeldud, et me peame olema vait ja me ei tohi rääkida. Või me kardame oh, seal. A oh, küll keegi teine läheb That's ja teeb seda. Kõik võimalikud uh, asjad. Ka oh, mineviku halvad kogemused hoiavad meid all tagasi. Iga asju, mis võivad põhjustada meil sükse kõhkleva meele. Kõik need asjad, aga mis panevad me kõhklema, need seovad, et toovad nagu sükse sidumise. Fear, Kui me tunneme, et me pole piisad, me võime olla seotud hirmust, Ja need asjad takistavad meil astumast nagu ja ehedesse usadusse pühavaimuga ja elad elu, mis Jumal on kutsunud meid. Aga miks me kogeme neid asju? Mitte see tõttu, et me peame nagu nüüd täitma mingit käsku või järgima programmi. Me ei taha olla kahe meelsed või nagu kõhklevad, sest me südame igatsus on. Olla vaimuga täidetud Jeesuse järgi, et oma igapäeva ilus ja minna tema järgi, et teha üks kõik, mis tarvis, et saada päästetud. Ja hoida, mitte lasta mõjutada kõigel, mis tahab hoida meid tagasi. Nii et kui me oleme kõhklevad, siis me saame palvetada üksteise eest. Ja paludada eest, et pühavaim tuleks ja laseks meil kogeda teda, et tema vaimu anni tuleks esile, et me oleks täidetud temaga, sest me ei taha leppida vähemaga kui ainult pühavaimu täiusega. Me keeldume olemasleiged. See on see tõeline pühavaimu osaduse tõutus. Aga nüüd ma võtan asjad kokku, et me saame võtta aega vestluseks või küsimusteks, kui teil neid on. Nii et neli prinsiipi. Pühavaimu osadus. See tuleb ilmsiks ühtses osadusest kus me kogeme pühavaimu ligiolu poolemas, kus meid muudetakse pühavaimu läbi, et saata meid välja maailma. Vaimu osadus on see, et meil on osadus pühavaimuga ja ka üksteisega. Mida lähemale me jõuame üksteisele, seda sügamaks muutub ka meie osadus pühavaimuga. Nii et me tuleme kokku ja siis meid saadetakse välja. Siis kui me otsime pühavaimu, me kogeme tema reaalsust ja me saame rakendada tema ande, olla varustatud ja koolitatud nende rakendamises. Ja samas ka me järgime siis ka pühavaimu märguandeid. Ma täiega soovitan seda kõike teile, kuigi ma usun, et teil võibolla ka palju küsimusi, nii et ma lõpetan nüüd ja... Ma loodan, et uh, muu aeg ei läinud väga üle. Okay, uh, you, Phil. Aitäh, Phil. So me avame siin uh, laua Phil, küsimusteks, kas su. An icon that says translation on there. Uh, let me see. I like drop out of um, full screen here to do to see that uh, you might need to do that yeah do you have an icon yeah. that says translation it should look like a globe um, in the zoom uh, window normally it's underneath the, the screen yeah my, my zoom has gone into um, a strip of you see okay Honestly speaking, because if someone asks a question in Russian, then there's a way for you to automatically mida te tahate microphone. küsida. Ma toon teile mikrofoni. Ma anna seda teie kätte, sest meil teater. on siin palju kirikujuhte, siis nad kukuvad my, jutustama. Ja ma mikrofoni enda käes. So so that's that's good. Good. Um, okay, I found I found the interpretation and yeah. do I just select English? Right. So yeah, pick <laughs> on the language you'd like to <laughs> Okay, I'll go with English. <laughs> okay. So no, uh okay, so second thought, you need to pick on the language that's is spoken. <laughs> which, oh uh, Okay. No? So what should i pick what should i pick okay should, should i believe mark or philip both are biblical names uh, okay um okay okay so he should picking oh no okay the first thought was the right one uh so pick english uh but anyway so who has okay. a question okay, one there and then i'll come up here. Uh thank you for the presentation. Um, Mullava Kamel dice, is more of a comment. Mullavaika um, When I listened to you, what I heard was someone that what he's preaching. And um being able to apply that in the body of the church. I am looking et aitäh. kui teid kuulates, okay. ma sain aru, Thank et te, meest, et te, teate, te räägite uh, ja ma ootan põnevusega uh, juba et rakendada uh, kõik ja näha yeah, ka Jumala võimsaid essile yeah. tulekuid. Uh, Praktiline uh, küsimus uh, isikliku ajakohta uh, jumalaga. Te uh, rääkiste paljud tulla kokku uh, uh, väikegruppidena ja uh, koos. Uh, know, life, Aga teie enda elust, uh, mis on see tasakaal? Mu enda isiklik uh, aeg jumalaga uh, with, uh, ja uh, siis uh, kogudusega või väikegruppides? See on väga hea küsimus. See ei ole küsimus kas üks või teine, vaid need mõlemad. Me vajame mõlemad. Ma arvan, kõige tavalisne viis, kuidas me saame ühendust vaimuga, on läbi meie enda isiklike dissipliinide. So, uh, which in the Wesleyan tradition we would Vesti traditsiooni järgi, mis on that see, is not just, et palve uh, kind of or petition, ei ole lihtsalt eestpalve tegemine, aga see on see, et me toome ise ennast Jumala ligiolu. Um, so, um, so we, we we, we, we Nii et me praktiseerime Jum Jeesuse ligiolu. Ja pühavaimuligi ligiolu oma enda palvelus, aga samas, üks asju, mida ma tean oma enda elust. ja kellega ma olen koos töötanud, Ja läbi ka Jumalas sulaste elu. Palve on üks raske asi, mida teha. Isegi need, keda me arvame, kes olid nagu, nagu täiega pühad ja aulised ja arvame, et nad kogu aeg palvetasid, isegi neil oli raske hoida alal palvelu elu nagu nüüd kest reaalselt palvelu nii, et üks kasum, kui me tuleme kokku on see, et me julgustame üksteist olema nagu palve meeles igapäev ja üks viis, kuidas me seda teeme, me teeme seda koos, see on nüüdpidi nagu ka müsteerium, aga minu kogemuses, see on nagu siuke Seal on nagu see midagi on erilist, kui me koos palvetame ja see on samas seotud nagu sellega, kui me oleme nagu isiklikus palveelus ja järjepidevad selles. Ma arvan, et mida rohkem me kokku tuleme ja palvetame. Ja julgustame üksteist ka isikliku palvelu jaoks, et mida rohkem me tuleme kokku, seda sügavamaks muutub ka meie enda isiklik palvelu. Ja ka vastupidi, mida rohkem me ise otsime Jumalat palves ja oma igapäevaelus, siis me toome sellega oma osadusse. Nii et seal on nagu need oma seotud. Uh, so a uh, few more questions who have who has would like to ask a question? Yes Okay, thank you. Um, my question is when you talk of uh, following the impulse of the spirit uh, how can we tell whether it is our own uh, human suggestion or it is actually the spirit leading um, that's, a, that's a, a great question. Kuidas me teame, okei, ma arvan, et see on see põhjus, miks me vajame osadus, vaimu osadus. Uh, it, it can be for see võib us, olla raske meile isiklikult uh, teada, mis on see vahe, kas me ise nagu, kas Jumal räägib või, või me ise kuuleme nagu midagi. Vaimu annid, ka vaimude eristamise and, on üks vaimu See on antud kogudusele, et kui me tuleme osadusse koos, nii et väike gruppides, kuhu mina kuulun, Sageli, inimesed tulevad ja ütlevad, "Oo, ma olin mingis olukorras, ma rääkisin selle inimesega midagi juhtus ja ma mõtlesin, kas ma peaks ütlema midagi või mitte. Ja siis nad jagavad seda ja me saame rääkida sellest ja palvetada selle eest koos. Ja siis sa aidata seda inimest tunnetada ära, kas see oli vaimu juhtimine või mitte. Ja, ja siis ka, kuidas nad oleks pidanud reageerima või mitte. Nii et ma usun, et meile on antud osadus üksteisega, et aidata üksteisel kasvada ja tunda ära Jeesuse hääl, kui seda on vaja tunda. Nii et see võitme asja on see, kuidas eristada ära, mis on mis. Kui me kasvame oma vaimulikus elus, siis ma usun, et me peaks usaldama, et see, mida me kogeme, et see on pühast vaimust. Ja see on üks nagu ususamm, aga tegelikuses me ei kasva... Me ei õppi tunna ära Jeesuse hääl või eristama Jeesuse häalt, kui me ei astu välja, sest me õppimegi kogemuse kaudu. Kas see nüüd oli tema häalt või ma lihtsalt kogesin seda, et see oli mu enda mõte. Aga isegi kui piibelikud printsiibid me tugineme neile. Ja isegi, kui see polnud Jumalas, ja see oli tegegud lihtsalt üks armastuse väljendus, siis sa ikkagi ei pane mööda. Üks kindel viis, olla kindel, et sa ei õppi kunagi tunma Jeesuse äält, on see, kui sa ei reageeri sellele. See on see, kuidas sa kohe kindlasti ei õppis seda kuulma. And then we quickly have to react to hearing what language they're speaking. Um so is there anyone in Zoom who would like to ask a question? We have about 20 people in Zoom. So uh, any one of you? Okay. Well, this was your this was your um, moment of grace. So now Või, uh, kuidas see oleks, you, kui uh, me saadaks sulle šokolaadi, kas see tasuks su töö eest? Ma loodan, et kui ta siis tee peal tuleb yeah, see šokolaadiga, et ta kuuleb Jeesuse äält, et see pole talle <laughs> mõeldud, vaid see on mulle mõeldud, yeah, et ta jõuab šokolaadi laariga kenasti kohale küsid kuidas te oma kiusatustega toime tuleb. Aga aitäh, Ville, et õpetasid meid ja me tõesti loodame kohtuda ka isiklikult sügisel või juba augustis. Augusti lõpus tegelikult. Aitäh teile kõigile ja aplaus kinnile. Aitäh õnnistusi.